що я на тих Донбасах оженився і нині привіз із собою жінку. Коли ж почула про німця, то ще раз здивувалася. Питань, звичайно, не поменшало, і я, як міг, її заспокоював. Потім я привів із саду віллі, і тоді, здається, у моєї мами він також викликав співчуття. Довгорукий, худий, як патик, оброслий, як і я, обдертий, до того ж одноокий, з потворною глибоко запалою повікою, бо свою саморобну пов'язку в дорозі загубив. Мама відразу посадила нас за стіл. Після цього я нарешті запитав про улю, і моє серце враз наче встиснулося, як це буває, коли готуєш себе до найгіршого. Але мати, підливаючи віллі молока, заспокоїла мене, що в улі все склалося добре. Тоді, сім років тому, коли я покидав цю долину, і наш ліс, і Кіптиху, де ми зимували в останній рік, і ці горбаки, і зручні для засідок, і відходів виярки вздовж Крем'янецького шляху, то Улі не було ще і вісімнадцяти. Вона була ще дитям, як ми тільки починали воювати, і стала нашою найкращою зв'язковою, коли вже не було ніякої надії продовжувати збройний опір. Після неймовірно важких, виснажливих весни і літа 46-го з майже безперервними боями, рейдами у Галичину і на Поділля, сповненими численних жертв, зрад і врешті-решт невдач, коли до нашої боївки дійшов наказ легалізуватися і я став перед нелегким вибором, чи й далі залишатися в цьому лісі самотнім вовком, як Яворенко, і ті, що пішли з ним і рано чи пізно загинули смертю героя, або податися десь на схід чи південь чи у великі міста і спробувати затертися серед загалу, як вчинило чимало інших, то саме тієї осені улянка, і це мене спершу чимось навіть дуже подивувало, якось начеб враз із звичайно сусідського дівчицька перетворилася на дуже гарну дівчину, красуню, завжди жваву і веселу. Її голубі очі випромінювали стільки доброти і щирості, русе волосся заплітала то в одну, то в дві коси, на щоках щедрий рум'янець і де-не-де ближче до перенісся ряботиння, що губилося в променях милої усмішки». Здавалося б, нічого не змінилося. У далі разом із молодшою сестрою пасла овець на виспі коло дороги за лісниковою хатою. А насправді, як і чимало інших її ровесників, вже давно була нашими очима і вухами, нашою найкращою зв'язковою нашою ластівкою. Але про це знала дуже вузьке коло осіб, Крім нас, братом, ще двоє троє не більше, а її світлі очі, начеб аж сині від глибини, і, як казав наш поет пропагандист Павло Скорупський, він же кулеметник сотні Левко, справді були, мов ті весняні фіалки, на узліссі. І я закохався в Улю раз і назавжди, а хіба могло бути інакше? А коли я одного разу передав через її сестру, що чекатиму ввечері біля старої груші в кінці саду, вона на мій великий подив вийшла до мене. Я вже тоді знав, що подамся на схід і кликав її з собою, але вона сказала, що чекатиме мене тут, і, напевне, це було розумніше рішення. А пізніше ті її фіалкові очі, не раз снилися мені і на південному березі під Одесою, куди я дістався товарняком. Перед тим пішки подолавши вже знайомий ще з Красилівського рейду шлях з Волинських лісів до Проскурова Та й пізніше між донбасськими териконами ті очі часто мені снилися, особливо останніх півроку. Сни не раз наче повертали мене до того вечора, коли ми прощалися з гулянкою, я вже стояв за воритьми, і ми клялися бути вірними одне одному, любити і чекати. Тільки у сні я чомусь ніяк не міг роздивитися її обличчя.